Wir sind jedem Rätsel auf der Spur. Wir lösen sie, Glaub mir, nur. Mutter, wo bist du? Hey, Georgie, was soll dieser Lärm? Ich stecke mitten in einer schwierigen... Vater, Timmy ist verwundet. Verwundet? Mir scheint er ist kerngesund. Wahrscheinlich hat er sich wieder einen Dorn eingetreten und gleich schreist du, dass man meint, die Welt ginge unter. Du bist herzlos und... Oh, da kommt Mutter! Mutter! Na, na, Georgie, was ist denn nun wieder los? Erst hört man Vaters schimpfen und dann dein Geschrei. Timmy ist verwundet. Er wollte über einen Graben springen und hat den Stacheldraht nicht gesehen. Und da blieb er mit dem Ohr an einem rostigen Stück hängen. Der Riss hört gar nicht auf zu bluten. Geh mit ihm zum Tierarzt. Vielleicht muss der Riss genäht werden. Am besten du gehst sofort. Ein paar Stiche, das halt dann schön zu Du wirst ihn halten, während ich die Wunde behandle So, alter Knabe, Halte still, so ist brav Er hat kaum was gespürt Vielen, vielen Dank Ich hatte solche Angst Bin da, er versucht sich zu kratzen Er kriegt ja auch selber noch einen großen Kragen aus Pappe um den Hals und Weit abstehend, damit er mit der Pfote nicht an die Wunde kommt Tini wird das gar nicht mögen Hunde sehen mit solchen Pappkragen wirklich sehr komisch aus. Es ist aber die einzige Möglichkeit, ihn am Katzen zu hindern. So, nun geh nach Hause, Georgie. Draußen warten noch andere Patienten. Lach doch nicht über Timmy, Vater. Timmy? Du siehst aus wie Königin Elisabeth I. mit einer prachtvollen Halskrause. Hör auf! Georgie, Liebling, nimm es doch nicht so schwer. Timmy wird den Kragen nur ein paar Tage brauchen, das weißt du doch. <lacht> und er sieht wirklich ein bisschen komisch aus damit. Alle lachen über ihn. Läuft in den Garten, schon hängen Dutzende von Kindern über den Zaun und brüllen vor Lachen. Und der Postbote fand es grausam. Und Vater findet es lustig und. Steigere dich bloß nicht in deine Launen hinein, Georgie. N kommt bald und sie wird sicher nicht viel Freude hier haben, wenn du dich so aufführst. Ach, Timmy, ich halte das keinen Tag länger hier aus. Weißt du was? Wir suchen uns einen einsamen Winkel auf der Gemeindewiese. Noch heute Nacht. am nächsten Morgen, als die Köchin auf dem Tisch Georgies Zettel fand. Das Bett war leer, Timmys Korb war leer. Ach du liebe Zeit, diese dumme Georgie! Schau, Quentin, so viel getue um Timmy. Nun ist Georgie mit ihm ausgerückt und zeltet in einem einsamen Winkel auf der Gemeindewiese, wie sie schreibt. Na Gott sei Dank. Lass sie nur machen und schicke er ihn sofort nach. Vielleicht habe ich dann ein paar Tage Ruhe. Wenn du meinst, Quentin. Georgies Idee war vielleicht doch ganz gut. Wenn N heute Morgen kommt, dann sage ich ihr, sie soll auch zelten gehen. Und N ging begeistert. Ach, hallo, guter, Wie geht's deinem armkranken Ohr? Ich bin froh, dass du gekommen bist. Hast du noch etwas zu essen mitgebracht? Ach, deine Mutter hat mir Berge von Broten zurechtgemacht. Sie ist dir nicht böse, George. wann kommen Julian und Dick? Bald? Ich weiß nicht, sie sind auf einer Rundreise durch Frankreich. Sie sind doch sonst immer in den Ferien gekommen. Sie müssen einfach kommen. Ohne Julian und Dick macht es überhaupt keinen Spaß. Ach, lass den Kopf nicht hängen. Vielleicht kommen sie ja doch noch. Es ist so friedlich hier. Weit und breit kein Mensch. Ein herrlicher Zeltplatz. Komm, End, wir machen uns erstmal über die leckeren Boote her. Ah, ja. Was mag das wohl sein? Ich weiß nicht. Bisher war alles immer lautlos still. Ob noch jemand in der Nähe zeltet? An, hast du Timmy einen Knochen mitgebracht? Ein Knochen? Nein, habe ich nicht. Timmy, wo hast du den her? Ich glaube, es ist doch noch ein Zeltplatz in der Nähe. N, komm, wir sehen uns um. Die beiden Mädchen verließen ihren Lagerplatz und machten sich mit Timmy auf den Weg. Als N's Blick auf eine alte Hütte fiel, blieben sie stehen. Ach, die ist ja uralt. Ach, wir kundschaften sie mal aus. Das halbe Dach fehlt schon. Und dies muss einmal eine Wasserpumpe gewesen sein. Eigentlich ist nicht viel zu sehen. Das obere Stockwerk muss völlig verfallen sein. Da eine Hintertür. Ah oh je, dass diese so morsch ist, konnte ich nicht wissen. Der arme Timmy ist durcheinander. Aber dort, ein Schuppen. Oder zumindest Reste davon. Hier müssen früher Schweine und Hühner und Enten gehaust haben. Ich höre fast noch die Hühner gackern und die Enten schnattern. Und die Schweine grunzen... Der albern. Leiden wir an Einbildung? Hey, das hört sich an wie Hühner und Enten. Doch ganz sicher bin ich nicht. Komm, Ann, wir schauen hinter den Stellen nach. Timmy, wo bist du? Timmy, Timmy! Oh, Timmy, wer hat dich so geschmückt? Was hat das zu bedeuten? Woher hast du das alberne Band? Manu, was machst du denn hier? Wie kommt es, dass du so freundlich zu ihm bist, Timmy? Timmy, das verstehe ich nicht. »Dort! Dort in der Grube unter dem Ginsterbusch ist jemand versteckt! Ein Junge!« »Komm heraus! Komm heraus und lass dich sehen! Du musst verrückt sein!« Erst hörte man es scharren, dann tauchte ein Jungengesicht unter dem Ginsterbusch auf. Das frechste Gesicht, das N. und George je gesehen hatten. Der Junge mochte zwölf oder dreizehn Jahre alt sein. Wie kommt es, dass mein Hund dich kennt? Nun, er kam zu meinem Zelt und knurrte mich an. Daraufhin bot ich ihm einen schönen Knochen an. Dann bemerkte er meinen Hund Jet und freundete sich mit ihm an und mit mir auch. Aber ich wünsche nicht, dass mein Hund von fremdem Futter annimmt. Darin bin ich ganz deiner Meinung. Aber ich zog es vor, dass er den Knochen fraß und nicht mich. Ach. Du hast einen schönen Hund. Er kommt sich mit dem komischen Kragen dumm vor, nicht wahr? Schade, dass ihr nicht gehört habt, wie Jet gelacht hat, als sie ihn das erste Mal Ich bin hier sah. herausgekommen, um allein zu sein, damit sich niemand über Timmy lustig macht. Er hat eine Wunde am Ohr. Vermutlich warst du auch so geistert, ihm das Blauband an den Schwanz zu binden. Nur so aus Ulk. Ich wollte rausfinden, wem Timmy gehört. Denn so wie du liebe ich es gar nicht, wenn beim Zelt jemand in meiner Nähe herumstreicht. Aha. Und das Schnattern und Gackern kam auch von dir, was? Ja. Und was tust du sonst noch? Nur zelten? Ich grabe. Mein Vater ist Altertumsforscher. Für ihn sind Altertümer das Schönste auf der Welt. Ich glaube, ich schlage ihm nach. Hier auf der Gemeindewiese war eine römische Siedlung und ich habe eine Stelle gefunden, die dazu gehört haben muss. Seht, hier die Münze, die ich gestern gefunden habe. Die Jahreszahl hm? ist 292. Wenigstens lese ich es so. Ah, wir werden sie uns ansehen. Nein, das werdet ihr nicht. Ich wünsche nicht, dass man mich stört, wenn ich ernsthaft arbeite. Ich werde euch auch nicht mehr stören. Ich verspreche es. <lacht> Komischer Junge. Mhm. Die Mädchen stöberten noch eine ganze Weile in der alten Hütte herum und machten sich dann auf den Heimweg. Als sie in die Nähe des Zeltplatzes kamen, hörten sie ein leises Pfeifen und stießen beim Einbiegen beinahe mit einem Jungen zusammen. Nanu, du schon wieder? Was tust du hier? Du sagtest doch, du würdest nicht mehr in unsere Nähe kommen. Ich habe nichts dergleichen gesagt. Oh doch, natürlich hast du. Ich habe euch nichts versprochen. Ihr seid verrückt. Dummkopf. Jetzt leugnest du vielleicht auch noch, dass du heute Nachmittag Huhn und Ente gespielt hast. Ihr arm Irren. Kommst du wieder her? Wenn ich Lust dazu habe, natürlich. Das Wasser dieser Quelle ist viel besser als bei meinem Zeltplatz. Dann werden wir auch kommen und dein Lager auskundschaften. Ach du liebe Zeit, kommt doch. Ihr scheint ziemlich verrückt zu sein, aber anscheinend harmlos. Bringt bloß euren Hund nicht mit, er könnte mich fressen. Du weißt doch genau, dass Timmy niemandem was tut. Davon weiß ich nichts, ich verschwinde. Was sagst du dazu, Anne? Ich weiß nicht. Erst schien er ein frecher, vergnügter Spaßvogel zu sein, grinste er andauernd, aber jetzt war er ganz ernsthaft, nicht die Spur von lustig. Naja, vielleicht ist er ein bisschen verrückt. Bist du müde, Anne? Ich bin's, obwohl ich nicht weiß, wovon. Ach, wie kühl es geworden ist. Guck doch, die dicken Wolken. Ja, je, hoffentlich regnet es nicht. Gegen einen richtigen Guss bietet unser Zelt wenig Schutz. Wirklich wasserdicht ist es nicht. En, meinst du, dass es regnen wird? Ach nein, jedenfalls räume ich diesen Platz nicht früher als unbedingt nötig. Ich bin müde. Ach, so müde. Himmel, ein Gewitter. Und was für eins. Wir müssen in die alte Hütte. Nicht sehr verlockend. Dort haben wir wenigstens ein Stück Dach über dem Kopf. Na los. Die Mädchen rafften ihre Decken zusammen und rannten durch den Regen. Timmy mit Gebell hinterher. In der Hütte angekommen, kuschelten sie sich in eine Ecke, dankbar endlich im Trockenen zu sein. Los, George! Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht hat ihn das Gewitter erschreckt. Ich glaube, das Gewitter kommt zurück. Dann ist alles in Ordnung, Anne. Es muss das Wetter leuchten und das Donnern gewesen sein, was Timmy beunruhigt. Sei ruhig, Timmy. Du machst mehr Lehrheim als der Donner. Liebe Zeit. Hoffentlich schlägt der Blitz nicht in diese Hütte ein. George, da ist jemand draußen. Leute. Leute? Was für Leute? Wie viele? Ich weiß es nicht. Zwei oder vielleicht drei. Ich sah sie nur einen Augenblick, als der Blitz aufleuchtete. Sie stehen in einiger Entfernung. Da! Hast du das gesehen? Ja, ja, in du hattest recht. Jemand schaute zum Fenster herein. Er muss uns auch bemerkt haben. Was tut der mitten in der Nacht hier? Ich wünschte, Julian und Dick wären hier. Ach, ja. Du zitterst ja. Du brauchst nicht solche Angst zu haben. Timmy würde nie zulassen, dass uns etwas mhm. geschieht. Es war schon spät, als sie aufwachten. Beziehungsweise als etwas sie aufweckte. Hey, da ist ja Jet. Hallo, Jet, bist hallo. Komm, um nachzusehen, ob uns nicht zugestoßen ist. Hallo, ihr Schlafmützen. Ich wollte nur nachsehen, wie ihr das schreckliche Gewitter überstanden habt. Du? Ich weiß, ich weiß. ich hab versprochen, nicht herzukommen. Aber ich machte mir echt Sorgen um euch. Das ist aber wirklich nett von dir. Denn das war ein entsetzliches Gewitter. Wie erging es denn dir dabei? Gut, ich schlafe in einem der Gräben dort drüben. Dort kommt der Regen nicht so hin. Also, Servus, komm, Jet. Wir verschwinden. Hm, das war wirklich nett von ihm, was? Und morgen schien er ganz vernünftig, wirklich ganz normal. Naja, jetzt habe ich vielleicht Hunger. Die beiden Mädchen wanderten zu ihrem durchweichten Zelt und holten sich zum Frühstück Butterbrot und eine Dose Ölsardinen. Als sie gerade dabei waren, die Dose zu öffnen, hörten sie jemanden pfeifen. Nicht zu fassen, da ist er ja schon wieder. Guten Morgen, ich wollte nicht stören. Ich wollte mich nur erkundigen, ob ihr das Gewitter gut überstanden habt. Bitte fange ich schon wieder an, verrückt zu spielen. Du weißt doch, dass es uns gut geht. Wir haben es dir ja schon versichert. Nein, ich wusste es wirklich nicht. Nun, ich kam hier nur aus Höflichkeit. Schade, ihr seid immer noch nicht ganz richtig im Kopf. Servus. Gerade dachten wir, dass er doch nett und nicht verrückt ist und nun fängt er wieder an. Er findet das bestimmt auch noch lustig. Dummer Kerl. Was ist nun schon wieder los, Timmy? Das kann doch nicht sein. Das können doch nicht Dick und Julian sein. Doch, sie sind es. Aura, oh, die fünf Freunde sind wieder mal beisammen. <lacht> hallo, ich, oh mein, hallo. hallo. Wir haben euch noch gar nicht so früh erwartet. Ja. Schön, dass ihr da seid. Ich glaube, wir hatten tatsächlich Heimweh. Wir mussten immer an das Felsenhaus denken, an die Bucht. Und an euch beide und an Timmy. Tja, und so haben wir unsere Sachen gepackt und sind nach Hause geflogen. Und dann seid ihr schnurstrecks hierher gekommen? Tja, mhm. nur um dann festzustellen, dass ihr gar nicht im Felsenhaus seid. <lacht> ja, Timmy, ja. Du siehst da zum Schreiber mit deiner Halskrause. <lacht> es sieht ja wirklich komisch aus. Ihr seid beim Packen? Warum denn? Es wurde ein bisschen langweilig und außerdem ist dir etwas nicht geheuer. Hä? Was meinst du damit, nicht geheuer? Ja, weißt du... Also, wenn es wieder eine Geschichte zu erzählen gibt, wollen wir nebenbei was essen. Wir haben ein vollständiges Picknick von deiner Mutter mitbekommen. Und was für eins. Sie war wohl so froh, uns gleich wieder los zu sein, dass sie sich selbst übertraf. Hier, bitte sehr. <lacht> George erzählte von dem nächtlichen, schweren Gewitter und ihrer Flucht in die alte Hütte. Von den zwei oder drei Leuten, die N beim Blitz draußen stehen sah. Und von der Person, die lautlos am Fenster aufgetaucht war. Wie anders war es doch mit Julien und Dick. Sie waren so fröhlich und so zuverlässig, dass den beiden Mädchen die Schrecken der letzten Nacht gar nicht mehr wirklich vorkamen. Oh, sehr interessant. Ein einäugiger Hund, ein verrückter Junge, eine Stätte mit römischen Ausgrabungen und Leute, die in stockfinsterer Nacht zu einer alten, verfallenen Hütte kommen und zum Fenster hineinschauen. Frage, bleiben wir oder bleiben wir nicht? Haben wir Angst oder haben wir keine? Oh, wir haben keine. Wir bleiben. Sicher finden wir fünf zusammen das Rätsel lösen, ja. was, Timmy? Als erstes müssen wir das römische Ausgrabungsgebiet und den verrückten Jungen in Augenschein nehmen. Dann kommt die alte Hütte an die Reihe. Ist gut. Ähm, wo sollen wir unsere Sachen unterbringen? Irgendwie ist mir nicht wohl dabei, wenn alles in dem kleinen Zelt liegt und ein einäugiger Hund und ein verrückter Junge eventuell an unserem Schinkenrest Interesse hätten. Wir werden in der alten Hütte ein Plätzchen suchen. Sollten wir nicht überhaupt alles dahin schaffen? Ja. Richtig dorthin umziehen, falls es heute Nacht wieder regnet. Ich bin dafür. Ich auch. Gut, ziehen wir in die alte Hütte ein. Das wird Spaß machen. <lacht> Komm auf, die fünf Freunde ziehen los. <lacht> Der Junge, von dem ich euch erzählt habe. Äußerlich wirkt er ganz normal. Er scheint völlig in sein Buch vertieft zu sein. Hallo, wo ist Jet? Wie soll ich das wissen? Er leistet dir doch sonst immer Gesellschaft. Nein, ich habe ihn nie bei mir. Bitte stirbt mich nicht länger. Ich bin beim Lesen. Da habt ihr es. Heute Morgen hat er uns noch mit Jet zusammen besucht. Dem ist nicht mehr zu helfen. Oder er ist einfach unhöflich. Ach, regt euch doch nicht auf. Wenn er im Augenblick nicht mit seinen Ausgrabungen beschäftigt ist, können wir uns vielleicht ungestört einmal das Römerlager ansehen. Oh ja. Stimmt. Kommt weiter bis zur alten Siedlung. Es ist nur ein kleiner Umweg. doch nicht mit rechten Dingen zu. Da ist der Junge schon wieder. Hey, hallo, wieso bist du so schnell hier runtergekommen? Kannst du fliegen? Ich bin schon lange hier unten, schätzungsweise eine Stunde. Was? Schwindler. Jetzt habe ich aber die Nase voll von euch zwei Mädchen. Auch noch Freunde mitbringen. Wohl eine Verstärkung. Nicht so hitzig. Er hat wohl ganz besonderen Spaß an solchen Kunststücken. Aussehen tut er halt nicht ganz vernünftig. Gehört sie dir, die alte Römer-Siedlung? Ihr seid wohl nicht ganz gescheit Natürlich nicht. Mein Vater hat sie vor einiger Zeit entdeckt und mir erlaubt, während der ferien hier zu arbeiten. Ah, Wollt ihr sehen, was ich schon gefunden habe? Ja, ja, klar. Alles das liegt auf dem rohen Brett. Oh, donnerwetter Du hast aber Erfolg bei deiner Arbeit gehabt, wirklich. Schön, die Tonscherben und die alte Brosche. Und der Steinkopf. Hast du auch Münzen gefunden? Hier, drei Stück. Sie müssen mehrere hundert Jahre alt sein. Oh. Offensichtlich ist der Platz von Fachleuten planmäßig ausgehoben worden. Mhm. Du, sag mal, die Höhle hinter dem Steinhaufen dort drüben, wohin führt die? Ach, die. Mein Vater sagt, man hat sie genau untersucht und sie habe nur als Vorratsraum gedient. Für Fleisch bei heißem Wetter oder Beute und ähnliches. Hier ist ja noch ein Brett mit Ausgrabung, Gehören sie auch dir? Nein, die gehen mich nichts an. Berührt sie bitte nicht. Sieh mal, George. Hey, sagte ich nicht eben, du sollst die Sachen nicht anrühren? Stell sie sofort zurück. Ach, sachte, alter Freund, sagte, Das ist kein Grund, sie so anzuschreien. Du hast deinen kleinen Hund so erschreckt, dass er ganz durcheinander ist. Ich glaube, wir gehen wohl besser. Schön, ich schätze es auch nicht, wenn man mich zu lange stört. Ich habe schon viele Leute hier weggejagt. Hä? Was für Leute? Ach, Neugierige, die herkommen, herumschnüffeln und mich nur aufhalten. War letzte Nacht jemand hier? Ja, ich glaube fast, weil Jet so wild gebellt hatte. Wie heißt du? Gustav Lara. Ist dein Vater der berühmte Forscher Professor Johann Lara? Ist er. Ah, dann ist es ja kein Wunder, dass du in Altertumskunde so beschlagen bist. Dick, komm endlich. Wir müssen noch auspacken. Wiedersehen, Gustav. Vor dem dunkel werden wollen wir die Hütte noch mal unter die Lupe nehmen, Dick. Okay. Ann und ich haben sie schon gründlich untersucht. Ihr werdet nicht viel finden. Egal. <lacht> Alte Futtergrippe, ganz verrostet. <lacht> Wie lange sie wohl nicht mehr benutzt wurden? Hey! Und? Irgendwas stimmt hier nicht. Entschau, dieser Stein hier lag gestern ganz anders. Stimmt. An den Rändern fehlt die grüne Einfassung aus Moos. Er liegt ganz schief und uneben. Was? Vorsichtig, dass ihr nicht stolpert. Aha, jemand interessierte sich für den Stein. Oder für das, was darunter liegt. Die Männer in der letzten Nacht. Deshalb sind sie gekommen. Sie sind in die Stelle gegangen und haben den Stein aufgehoben. Aber warum? Hm. Wir werden es bald herausgefunden haben. Hilf mir, Dick. Ja. Ach, okay. Vorsichtig. Ach, Ach, nichts. nichts. Überhaupt nichts. Nur Erde unter der Platte. Erde so hart wie Stein. Aber eindeutig wurde etwas gesucht und nicht gefunden. Vielleicht ist es ja nur der falsche Stein gewesen. Oh, interessant, nicht? En hat recht. Unter dem richtigen Stein liegt vielleicht etwas. Aber welcher ist der richtige? Hm. Ich weiß nicht, ob ich noch hier bleiben möchte Wenn Sie noch nicht gefunden haben, was Sie suchen, kommen Sie wahrscheinlich wieder Ach, was kümmert uns das? Wir haben doch Timmy Es wird dunkel Sollen wir in der Hütte schlafen oder draußen? Ah, ich würde sagen in der Hütte Wir wollen es eventuell Nachtschwärmen so schwierig wie möglich machen Na gut Fenster. Seht doch. Oh, blaue Lichter. Und da. Ein wunderliches weißes Licht. Ja. Manchmal trüb. Jetzt strahlend hell. Was ist das? Das kommt doch nicht hier. Oh, ich habe Angst davor, julien das Schreckliche, wenn man und Winsel endlich aufhören wollte. Psst. Das geht dann durch Irgendetwas tut sich hier. Ich werde mit Timmy hinausgehen und nachschauen. Warteten gespannt mit angehaltenem Atem Als plötzlich die grausigen, heulenden Töne verstummten Und die unheimlichen Lichter erloschen und? War was? Ich konnte überhaupt nichts entdecken Ich war den jammernden Tönen ziemlich nahe, als sie plötzlich verstummten Und die unheimlichen Lichter schienen aus der Nähe betrachtet hoch oben zu hängen Nicht am Boden, wie erwartet Und Timmy konnte wieder nichts finden hm. Ich bin ziemlich sicher, dass uns jemand rausgrollen will. Wir sind hier im Wege. Ich bin ganz deiner Meinung, Dick. Mit Spuk hat dies alles hier nichts zu tun. Es ist bestimmt nur eine List, uns um zu vertreiben. Genau. Wir werden morgen die ganze Gegend durchkämmen. Und nun versucht noch einmal zu schlafen. Hm. Nächsten Morgen machten sich die fünf fröhlich und ausgelassen in der warmen Morgensonne auf den Weg zum Schwimmen. Da ist Gustav! da rein ins Wasser. Hallo. Es ist herrlich. Guten Morgen. Heißt du heute Morgen Gustav oder nicht? Natürlich heiße ich Gustav. Was soll dieser Unsinn? Übrigens, Gustav, hast du in der letzten Nacht etwas Ungewöhnliches gehört? Oder gesehen? Gesehen habe ich nichts. Ich meinte jedoch, in der Ferne über den Jammern und Schreien zu hören. Ziemlich nah bei uns und sah sonderbare Lichter. Ich habe Frühstückshunger. In meinem Kopf spucken Schinken, Tomaten und Käse herum. Auf zurück zur Hütte. Oh ja. Tschüss, Gustav. Wir sehen uns bald wieder. Tschüss, Jack, du wildes kleines Vieh. <lacht> Tschüss. Heute schien Gustav ganz vernünftig. Komisch, warum er manchmal so ungenießbar ist. Schaut, ist er das nicht, der dort den Weg hinunterläuft? Dort rechts? Ja. Wie kommt der nur so schnell wieder hierher? Äh? Eben war er doch noch im Teich. Gustav! Gustav! Komisch, er schaut sich weder um noch winter. Wie kann ein einzelner Mensch so unterschiedlich sein? Ach, es wird schon irgendeine Erklärung dafür geben. Seht mal her, was ich gefunden habe. Oh. Ein runzliger kleiner Luftballon. Grünlich. Ah, das sind die unheimlichen Laternen. Luftballons. Innen irgendwie beleuchtet ließ man sie fliegen. Genialer Einfall. Vermutlich hatten sie noch andere, ähnliche Kunststücke auf Lager. Mhm. Wer diese Ballons ausschickte, saß im Baum. Genau. Ja, was haltet ihr von den drei Bäumen da? Könnte sie nicht jemand besteigen, unheimliche Töne auf irgendwelchen Instrumenten erzeugen und die unheimlichen Leuchtballons losschicken? Warum denn nicht? Natürlich. Sie saßen in den Bäumen. Daher hätte Timmy auch nichts gefunden. Man wollte uns also Angst einjagen und uns vertreiben. Ah, Moment. Ich hab da so eine Idee. Was? Und welche? Wir werden so tun, als ob wir aus der Hütte wegziehen. Wir packen alles zusammen, bringen unsere Sachen von hier fort, suchen einen anderen Zeltplatz. Julian und ich verstecken uns heute Nacht hier irgendwo und passen auf, ob jemand kommt. Und wo und warum sie suchen. Ja, das machen wir. Das ist der Plan eines Genies. Oh, <lacht> wenn es doch schon Abend wäre. Ich habe das Gefühl, dass uns jemand beobachtet. Wie kann uns jemand beobachten? Timmy würde jeden aufstöbern. Äh, hey, ich weiß nicht, ob du schon einmal was von Ferngläsern gehört hast. Ich glaube, ich weiß sogar, wo dieser Fernglasgucker sitzt. Ich habe dort drüben, nicht hin, schon, auf dem Hügel mehrmals etwas aufblitzen sehen in der Sonne. Mhm. Wie wird er sich freuen, dass wir offensichtlich packen und abrücken? <lacht> es kommt jemand. Meine Bauersfrau. Ja. Guten Tag, oh, Tag. schönes Wetter heute. Hallo. Ja, wunderbar. Seid ihr beim Zelten? Da habt ihr euch eine schöne Zeit ausgesucht. Nein, nein, eigentlich packen wir gerade. Wir haben in der alten Hütte übernachtet, aber nun beschlossen auszuziehen. Äh, ist sie nicht uralt? Oh ja, und nachts soll es darin spuken. Ja, das wissen wir, wahrhaftig. Wir sind letzte Nacht schön erschrocken. Mhm. Mich brächten keine zehn Pferde dazu, in der alten Hütte zu übernachten. Wohin geht ihr? Äh, wir sind vom Felsenhaus, wissen Sie, an der Felsenbucht. Ach ja, ja. Dort ist es schön. Bleibt keine Nacht länger mehr hier. Auf, auf Wiedersehen. Sch Pack weiter. Der Spion ist immer noch auf seinem Posten. Gerade blitzt es wieder auf. Julian, warum hast du alles der Frau erzählt? Ach, ja? Schäfchen, das war doch nie und immer eine Bauersfrau. <lacht> Bauersfrauen haben keine Goldfüllung in den Zähnen und keine gefärbten Haare. Ach ja, stimmt. Eine Bauersfrau hat auch niemals so weiße, weiche Hände. Sie sind mir direkt aufgefallen. Glücklicherweise hielt sie uns für dümmer, als wir sind. Sie war doch nur spionieren gekommen. Und gehört wahrscheinlich zu einer Bande, die heute Nacht hier erscheinen wird, um alle auffindbaren großen Steine auszubuddeln. Dick und ich werden uns als Zaungäste herrlich amüsieren. <lacht> Nun kommt, wir schlagen ein neues Lager auf. Ich wüsste einen Platz. Auf der anderen Seite der Quelle wächst ein riesengroßer Ginsterbusch. Darunter ist eine herrliche, trockene Grube. Wie eine Ginsterburg. <lacht> Das ist ja fantastisch. Ein ideales, sicheres und warmes Nest für euch Mädchen und Timmy, während wir unsere Speerposten in der alten Hütte beziehen. Es wird ja schon dunkel. Komm, Julian, die Zeit drängt. Wir ja. müssen so schnell wie möglich nach oben verschwinden. Wir schleichen auf alle Fälle hinter den alten Schornstein. Hörst du mein Herz klopfen? Wahrscheinlich ist man viel zu viel Lärm. schon dort. Ja, eine Taschenlampe. Und noch eine. Und noch eine. Die reinste Prozession. Und dieses Schneckentempo. Sie schauen nach, ob wir auch wirklich weg sind. Ich komme Sie nicht auf den Gedanken, hier oben nachzusehen. Es kommt tatsächlich einer die Treppe rauf. Ho hoffentlich piekte er sich an der Kletterrose. Verflixte. Oh. Ganz schöner Dorn. Niemand hier. Die Kinder sind weg. Wir können ja. unsere Arbeit fortsetzen. Wo ist dein Plan, Ellie? Da. Die Bauersfrau. Ich hab's doch gleich gedacht. Ich werde ihn auf dem Boden ausbreiten. Hier. Ach, der nützt uns nicht viel. Paul ist kein guter Zeichner. Aber ich weiß, dass wir eine weiße Steinplatte finden müssen. Wir müssen also jede große Steinplatte umdrehen. Ich muss diesen Geheimgang finden. Wir müssen die Blaupausen haben. Wenn wir die nicht finden, können wir den Rest unseres Lebens im Armenhaus verbringen. Oder im Gefängnis. Kannst du Paul nicht veranlassen, einen klaren Plan zu zeichnen? Hier, dieses Wort ist kaum zu entziffern. Äh, Wader. Was heißt das? Wader... Bade. Hm. Wasser wird es bedeuten Wasser hier, hier, der alte Ausguss Können da nicht die Reste eines Brunnens sein? Die Platte darauf hat gerade die richtige bekannte Größe Anfassen Los Auf. Oh, Meine Hände gehen in Fetzen Gib mir dein Brecheisen, Tom Du scheinst nicht viel damit auszurichten Vorsicht Er kommt uh, Ist eine Quelle dort unten? Tatsächlich, wie tief der Wasserspiegel ist Da ist kein geheimer Gang, wer geht schon durch dieses Wasser? Also, weitersuchen Ich hab die Nase voll ah, Halt den Mund und wenn wir diese Hütte abreißen müssen Und wenn wir jeden Stein einzeln umdrehen müssen Versteht ihr es denn nicht, Davon hängt unser Reichtum ab Ach. Gut, Boss, gut, verliert die Ruhe nicht, wir machen doch alle mit Aber wir haben von der Hütte genug. Hier ist die bewusste Platte sicher nicht. Hier sind keine Platten mehr in der von Paul angegebenen Größe. Warum? Wir vergolden doch nur die Zeit. Wir müssen uns anscheinend das Römerlager nochmal vornehmen. Na, damit wir Schwierigkeiten haben. Da arbeitet doch jemand. Oh, mit dem werden wir schon fertig. Sie sind weg. Naja, jetzt wissen wir ja erheblich mehr. Jemand, der Paul heißt, hat einige wertvolle Blaupausen gestohlen. Blaupausen von einem neuen Flugzeug vielleicht oder von einem Kriegsschiff. Ja, er hat sie sicher versteckt. Dieses Versteck muss unter einer Steinplatte von einer ganz bestimmten Größe liegen. Ich meine auch, dass die richtige Platte im Römerlager ist. Morgen früh werden wir zuerst Gustav fahren und dann die Polizei verständigen. Sonst verduften uns die Brüder noch mit ihrer Beute. Gustav! Gustav, was ist geschehen? Bist du verletzt? Ist Jett verletzt? Er ist fort. Sie haben ihn mitgenommen. Er wird nie wiederkommen. Ich weiß es. G Gustav ist fort, aber, aber du bist du bist doch Gustav. Ach, du bist krank. Du kommst jetzt mit uns. Du musst sofort zum Arzt. Ich bin nicht krank. Ich sage doch, Gustav ist fort. Ich bin nicht Gustav. Er ist mein Zwillingsbruder. Oh, oh Zwillinge. Warum sind wir nicht selber darauf gekommen? Ach, Ihr wart niemals zusammen. Wir hatten Streit, bitterernsten Streit. Wir hassten uns, wir wollten nie zusammen sein. Wir haben früher auch schon oft gestritten, aber noch nie wie dieses Mal, noch nie. Es war für uns beide so, als gäbe es den anderen gar nicht. So etwas. Und warum hast du so völlig die Fassung verloren? Und Gustav wollte sich mit mir letzte Nacht versöhnen, aber ich wollte nicht. Ich schlug ihn und ging weg. Heute Morgen tat es mir dann leid und ich kam ihm die Hand zu geben. Und, und, und was? Ach, ich kam gerade zur rechten Zeit, um zu sehen, wie er mit zwei Männern kämpfte. Er schrie und schlug um sich, aber sie packten ihn und schleppten ihn irgendwo hin. Ich stolperte in den Graben und verletzte mich am Bein. Bis ich widerstand, war Gustav versputten und die beiden anderen auch. Wenn ich mich mit ihm in der Nacht ausgesöhnt hätte, hätte ich ihm doch noch helfen können. Ach, lass den Kopf nicht hängen. Ich glaube, wir wissen, was geschehen ist. Könnt ihr Gustav zurückholen? Oh bitte, ich heiße übrigens Harila. Ach, und wir dachten, du und Gustav seid eine Person. Ihr seht euch aber auch wirklich zum Verwechseln ähnlich. Erzählst du uns alles, was du weißt? Klar, die Leute waren früher schon einmal da und wollten sich im Lager umsehen. Da wurde Gustav Fuchs teufelswild. Er drohte, er würde mit Stein nach ihnen werfen, wenn sie nicht verschwenden. Und nun das. Wahrscheinlich rasen die Gaune jetzt in einem Auto davon und haben Gustav neben sich, weil Gustav sie beobachtet hat und nun zu viel weiß. Oh nein, er wurde doch nicht entführt. Sag doch so etwas nicht. Hat jemand Durst? Ich... Ich laufe zur Quelle Wasser holen zum Frühstück. Ja. Wasser hat einen lieblich lustigen Ton. Die Wassersprache gefällt mir. Wasser. Wer sprach von Wasser? Natürlich, Julien und Dick, als sie in der Nacht von der Hütte zurückkamen. Steinplatten, Wasser... Ob eine von diesen Platten gemeint ist? Diese hier hätte genau die richtige Größe. Julian! Julian, ich glaube, ich habe die Steinplatte gefunden. Was? Sie klebt direkt vor unserer Nase. Komm! Was meinst du? Zeig sie mir. Wir wollen auch mit. Da, die weiße Platte im Hintergrund. Ja. Ist doch die richtige Größe, oder nicht? Hm? Und sie ist hier in der Nähe von Wasser. Mhm. Wie es in dem Plan heißt, von dem ihr erzählt habt. Los, wir versuchen sie zu bewegen. Sie scheint sehr fest zu sitzen. Wie, die richtige Arbeit für einen heißen Tag. Mit den entsprechenden Werkzeugen wird es ein Kinderspiel sein. Los, ein bisschen noch. Da, da, er rutscht, er löst sich. Pass auf, er wird genau in die Quelle fallen. Aufpassen. Was war der Direkt in den steinernen Wasserkanal. Seht doch. Dahinter ist eine große Höhle. Ich werde mal mit der Taschenlampe hineinleuchten. Ja, wir sind am Ziel. Die Höhle verbreitert sich zu einem Tunnel. Oh, ein Tunnel, den nur äh. wir kennen. Steigen wir hinein? Harry und ich werden erst das Loch etwas größer machen. Wurzeln und Erde beseitigen. Mhm. Doch, so, schon fertig. Ich mache den Anfang. Hat jeder eine Taschenlampe? Ja, ja. Es ist stockdunkel drin. Ach, Huch, ist das finster hier. Timmy, stoß mich doch nicht so. Ich kann doch nun nicht schneller. Welche Riesenkaninchen bauen wohl solche Gänge? Oh. <lacht> oh, vielleicht war Wasser, der Baumeister. Timmy dränglich so. Wasser fließt niemals bergauf. Glaubst du, dass das der richtige geheime Weg ist, Julien? Es scheint endlos weiterzugehen. Ich weiß es nicht. Das werden wir erst feststellen, wenn unser Unternehmen Erfolg hat. Oder keinen Erfolg hat. Ganz unvermittelt endete der Gang in einer großen Höhle von beträchtlicher Höhe. Durch ihre Mitte bewegte sich ein träger Strom. Julien ließ den Schein seiner Taschenlampe darüber huschen. Das Wasser drohte schwarz, geheimnisvoll und unheimlich wohl das Ende unseres Ganges ist? Nur unheimlich. Alles in Ordnung. Diesen Weg hier müssen wir einschlagen. Den ich hier eben entdeckt habe. Hier ist ein Pfeil mit weißer Kreide an die Felswand gemalt. Der kommt weiter. Hat jemand eine Ahnung, in welche Richtung wir uns bewegen? Osten, Westen, Norden oder Süden? Nach meinem Kompass haben wir die ungefähre Richtung zum Römerlager. Und wenn ich geahnt hätte, dass ich selber einmal eine dieser unterirdischen Straßen erforsche. Mein Vater warnt uns davor, wegen Einsturzgefahr. Ach. Da ist eine senkrechte Felswand. Verfliegst. Das kann nicht sein. Eine Sackgasse. Ah, hier, über meinem Kopf ist ein Loch. Und der weiße Fall? Ja, er zeigt aufwärts. Wir sind auf dem richtigen Weg. Ja, nur, wie kommen wir nach oben? Da, wir kommen ohne Schwierigkeiten hinauf. Es sind Rohstufen in den Steinen. Ah, ja, das schaffen wir, George. Für mich ist das ein Kinderspiel. Hä? Ich bin an solche Kletterpartien gewöhnt. Ja. Gustav und ich haben eine Menge Tunnel und Höhlen im Berg erforscht. Ich glaube, hier ist das Versteck. Hier steht etwas. Kommt schnell herein in meine kleine Höhle. Oder Ah, hier. Eine braune Ledertasche Und daneben an der Wand riesengroß der bekannte Pfeil Hoffentlich ist da er etwas drin Sie ist so leicht Ach, Als ob sie leer wäre Mach auf, Mach schnell auf. Sie ist abgeschlossen Ach, Nun wissen wir nicht einmal, ob der Inhalt wertvoll ist Können wir sie nicht aufschneiden? Ja, Und Dazu müssten wir schon ein sehr starkes Messer haben Ein Taschenmesser nützt hier nichts Nein. Wo ist Timmy? Ist er durch das Loch nach unten gefallen? Timmy, Timmy Timmy! Timmy, woher kommst du? Wo warst du? Dort? Oh, wir Dummköpfe. Hier, wo der Fels wie eine Nase vorspringt, ist noch ein Ausgang. Oh, ja, tatsächlich. Na ja, ist gut getan. Ja. Meiner Rechnung nach sind wir jetzt ganz nah beim Römerlager. Harry! Könnte der Weg zu der riesigen unterirdischen Höhle führen, von der Gustav mir erzählte, sie sei vermutlich ein Lagerplatz gewesen, aber sonst nicht weiter interessant? Ja, ja, natürlich. Ich bin ganz sicher, wir sind in der Nähe des Lagers. Dann also weiter. Aber plötzlich war Schluss. Endgültig Schluss des Weges. Eingestürzt. Seht euch das an. Jetzt haben wir die Bescherung verflixt. Es hat keinen Zweck mehr, wir kehren um. Meine Taschenlampe wird schon schwach und deine auch, George. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Wenn die Batterien leer sind, wird die Lage für uns problematisch. Schnell, Schnell zurück. Komm, Timmy. Lass das, Timmy. Was soll denn das? Nun komm schon. Aber Timmy kam nicht. Er begann an dem Erdhaufen zu scharren und setzte sein Konzert mit unverminderter Stärke fort. Timmy, was ist los? Was um alles in der Welt ist los? Er möchte durch den Schutthaufen hindurch. Ja? Das ist Jet! Dann muss Gustav auch da sein. Er verlässt Gustav nie. Ja. Was tut Gustav hier? Vielleicht ist er verwundet. Gustav, Gustav, Jet! Wenn wir Jetbellen hören, kann die Ausdehnung des Erdtausens nicht groß sein. Mhm. Vorwärts. Wir versuchen durchzukommen. Wir wechseln uns bei der Arbeit ab. Immer zwei zusammen mit Timmy. Für mich reicht der Platz nicht. Los, wir beide fangen an. Okay. Es geht zum Glück schneller als wir dachten. Ja. Ein kleiner Erdrutsch. Vorsicht. Jet, gut Jet, da bist du. Wo ist Gustav? Gustav, bist du da? Wir sind es. Und Harry, wir kommen gleich. Wir sind durch. Hurra, wir sind durch. Gustav, oh Gustav, was ist geschehen? Du bist so blass. Fehlt dir wirklich nichts? Gustav, wir vertragen uns wieder, ja? Pass auf, Harry, alter Freund. Der ist bewusstlos. Dick, fächle ihm mit deinem Taschentuch ein bisschen frische Luft zu. Das ist nur die Aufregung. Mhm. Oh, es tut mir leid. Jetzt geht's mir wieder Gut. Hoffentlich ist es kein Traum, dass Sie hier seid. Nein, hier ist ein Bonbon. Dann merkst du schon, dass wir Wirklichkeit sind. Aber wie kommst du hierher? Ach, das war so. Heute Morgen, als ich noch fest schlief, fing Jet an zu bellen. Ich wollte nachsehen, bemerkte vier Leute, die im Lager herumschnüffelten. Ach, diese vier kennen wir. Wir kamen zu spät, dich zu warnen. Sie hatten einen Gang entdeckt hinter der Platte, die die große unterirdische Höhle verdeckt. Ich hetzte Jet auf sie. Und sie schlugen abscheulich auf ihn ein. So ging ich also selbst hin. Oh Mann, du bist ja wahnsinnig mutig. Hast du alle niedergeboxt? Nein, einer der Männer gab mir eins auf den Kopf, packte mich und zerrte mich durch ein Erdloch. Oh. Aber wie konnten sie in die große Höhle kommen? Die Wand fällt doch senkrecht ab. Sie hatten ein Seil und ließen sich daran hinab. Ich schrie und heulte und strampelte und boxte. Aber es half nichts. Ich musste an dem Seil hinunter. Oh. Das letzte Stück bin ich gefallen, habe dabei meinen Knöchel verletzt. Diese Halunken! Oh, diese oh, Halunken! Mein. Also wirklich! Und was war dann? Ich hörte einen sagen, dass irgendwo ein Gang hinausführen müsse. Er sei auf Pauls Plan eingezeichnet. Als sie dann sahen, dass die Decke eingestürzt war, wurden sie wütend ach. und beschlossen, Geräte zu holen, um damit den Erdhaufen wegzuräumen. Mich ließen sie wegen des verletzten Knöchels hier sitzen. Ich war ihnen ja dadurch sicher. Ich glaube, er ist gebrochen. Ach, ach du liebe Zeit! Und dann können sie ja jeden Augenblick wieder hier sein. Ist es sehr weit, bis zu dem Loch, durch das ihr reinkamt? Ich weiß es nicht. Ich muss wohl ab und zu wegen der großen Schmerzen bewusstlos gewesen sein. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, den Weg... Um weit kann es nicht sein. Ich denke, es wird sich lohnen, den Ausgang zu suchen. Vielleicht haben die Männer das Seil dort gelassen. Gehen wir. Aber was ist mit Gustav? Ich glaube, der Fuß ist nicht gebrochen, soweit ich es nach meinem Kurses für erste Hilfe beurteilen kann. Nur schmerzhaft verzerrt und verschwollen. Ich werde ihn mit meinem großen Taschentuch bandagieren. Ach, toll. Wie geschickt du das machst, Julian. Mhm. So. Vielleicht kannst du jetzt darauf humpeln, Gustav. Das wird sicher ja mal sehr wehtun. Ah, geht prima. Kommt, wir legen ja eigentlich keinen Wert darauf, der Bande direkt in den Weg zu laufen. Ein Glück, dass wir Jet und Timmy haben. Ja. Dort hinten ist der Eingang. Dort bin ich am Seil runtergerutscht. Der Strick ist da. Gott sei Dank. Sie haben ihn hier gelassen. Die Möglichkeit, dass ich bis hierher komme, scheint sie gar nicht in Erwägung gezogen zu haben. <lacht> es geht wirklich ganz gut mit meinem Fuß. Wir können es uns nicht leisten, Zeit zu vergeuden. Die Bande kann jeden Moment zurück mhm. sein. Ja. Mach du den Anfang, George. Mit vereinten Kräften schaffen wir es schon, hinaufzukommen. Okay. Für Gustav war die Kletterpartie am Seil doch recht schwierig. Denn er fühlte sich schwächer und elender, als er zugeben wollte. Die Hände wurden zum Schutz gegen das einschneidende Seil in die Hemden der Jungen gewickelt. Endlich waren alle oben, heiß und schwitzend. Ruhig, ruhig. Alle verstecken, schnell. Es könnten die Männer sein. Das hat lange gedauert. Werft die Spaten und das übrige Zeug einfach runter. Dann klettern wir hinterher, vorwärts. Wir haben durch den Einsturz schon viel zu viel Zeit verloren. Alles klar? So. Sie sind alle unten. Los jetzt, raus aus dem Versteck. Das Seil ziehe ich hoch. Ach, bravo, ja. Julian. Du denkst an alles. Die da unten werden bitterböse sein. Ja. Dass das neuen geringfügige Einsturz da unten war, werden sie bald feststellen. Ja. Und was sie wohl sagen, wenn sie feststellen, dass die Tasche im kleinen Felsraum verschwunden ist. Ich wünschte, ich könnte das miterleben. Ja. Du, was machen wir mit Gustav? Bis zum großen Ginsterbusch, wo unsere Sachen liegen, schafft er es schon. Ja. Dort habe ich ja dann mein Fahrrad. Mit einem Fuß fahren, das kann er bestimmt. Mhm. Ja. Oh ja, Gut. Vor dem weiten Weg in die Stadt war ich schon bange. Wir gehen ins Felsenhaus, mhm. laden unsere Sachen ab und bitten Tante Fendi, die Polizei zu benachrichtigen. Sie soll kommen und die Tasche bei uns abholen. Ich möchte dabei sein, wenn sie geöffnet wird. Die Tasche war leer, als der Inspektor sie öffnete. Die Enttäuschung war groß. Schließlich nahm er ein scharfes Messer und schlitzte sie vorsichtig am Rand des Futters auf. Und der Futterstoff gab sein Geheimnis preis. Die Tasche ist also doch nicht leer. Was ist das nun? Die Blaupausen eines Plans. Aber wovon? Vater, weißt du es nicht? Du bist doch ein Gelehrter. Einer der Gelehrtesten der Welt. Nein, nein, nein, das ist doch nicht möglich. Lieber Himmel, das ist... Nein, nein, nein, nein, es kann nicht sein. Ich, ich, ich träume. Die Pause ist also doch wichtig. Wichtig? Wichtig? Mein lieber Mann, es gibt nur zwei Exemplare dieser Blaupausen. Eins habe ich hier bei mir und studiere es eingehend. Professor Harrison hat das andere. Also ist dieses Exemplar hier ganz offensichtlich das dritte. Da irren Sie sich, Inspektor. Das ist nicht offensichtlich. Offensichtlich ist, dass Professor Harrison seins nicht erhalten hat. Die Kinder standen stumm und verwundert. Keines wagte ein Wort zu sagen. Die Tatsache von der Wichtigkeit der Blaupause und dass Onkel Quentin das Gegenstück dazu besaß, war ungeheuerlich. Sie hörten ihn ins Telefon schreien. Er schien aufgebracht und ärgerlich knallte den Hörer auf die Gabel und kam zurück. Ja, die Blaupausen von Professor Harrison wurden gestohlen. Es wurde völlig geheim gehalten. Nicht einmal mir wurde es mitgeteilt. Gestohlen. Ein Wertgegenstand wie diese Blaupausen gestohlen. Gestohlen aus dem Panzerschrank vor seiner Nase. Ich verstehe nur eines nicht, Kinder. Wie kommt ihr zu den Papieren? Es sind Aufzeichnungen eines der bedeutungsvollsten Geheimnisse, an denen ich je gearbeitet habe. Setzen Sie sich, Herr Professor, und hören Sie sich die Geschichte der Kinder an. Sie haben gute Arbeit geleistet. Den Abstieg der Halupen beobachtet? An einem Seil? Sie könnten noch dort sein. Aber nein, Sie. Sie werden längst über alle Berge sein. Nein, nein, Sie sind noch dort. Denn ohne Seil können Sie nicht herauf. Und das habe ich hochgezogen. Wundervoll. Ist das nicht gute Arbeit, Herr Professor? Ich muss sofort einige Leute hinschicken. Puh, oh, ist das, ist aufregend. das aufregend? Ja. Ganz unter uns gesagt. Wir sollen eine Belohnung bekommen. Ach, Timmy? Er muss einen neuen Pappkragen haben. Er ist gerade dabei, sein Ohr in Stücke zu zerreißen. Oh. Mutter! Mutter, Timmy hat sich sein Ohr wieder aufgerissen. Es ist zum Verrücktwerden. Jetzt werden alle wieder über ihn lachen. Oh nein, keiner wird das tun, George. Sei wieder fröhlich. Es ist seltsam. Dieses Abenteuer begann mit Timmy und seinem Pappkragen und es scheint auch mit Timmy und seinem Pappkragen zu enden. Oh. <lacht> Sind die fünf Freunde, Julie und Dick, Ann George. und Josh. Und Timi der Hund, wir sind die besten Freunde, ja. Yeah. Uns hocken Abend heuer, und wir durchforschen alte Gemäuer. Wir sind jedem Rätsel auf der Spur, wir lösen sie, glaub mir.